Bi bele Jainkoak garratsaldeon baita zuri ere, zen moduz, gaur komesa o ondo Gaur goizean inspiratuta jaiki naiz eta oso sermoi polita esan dut. Ondo, ondo eta baskaria eh? Badakizu. gaur alkaterekin bazkaldu dut eta oso gauza gozoak hand ditut. Horrelako tripa daukazu, bai. Ha bai, bai. Bueno! Oraain lokuluzka bat egitera noa eta aur, bai, aur